Ba, laberria osoan e, gaude. Vitamine faktoriaren egoitzan eta laurerekin hitze ingo dugu. Kaixo egunon Laura. Egunon. Bueno, benetan e, leku polita duzute ederra egoitza hau. Eskerrik asko. Bueno, ikusten duguenez baita ere, bueno, ba, e, erakusketa bat e, martxan. E, jartzeko lanean zaudete. E, lokal honetan ere ikusi izan ditugu zuen, e, bueno, ba, parte hartzen do zuten lan, lankide batzuen hor eh, baguneak, lan egiteko lekuak eta txokoak, benetan bueno, ba, banaketa oso interesgarria, lana, erakusketa eta ekintza pilla antolatzen ditu dituzutenak. Hoien ingur banitzen godu pizkate, modu labur batean, ikastaruak martxan jarriko dituzutelako. Gaste aurre talduei zuzenduta ez da. Bai. E, orain tse bertan, urrian azten gera ikastaroekin daukago arte kontenpeorarioaren arloan eldudentzako ikastaroak baita ditugu aurrentzako ikastaroak, ikastaroak Ikastare, bai, bai e, pues pintura margolaria, eskultura pizkat dena jasotzeko eta gero gaztentzako daukago argazkintzako e, ikastaroak eta landarte ere bai mm -hmm. Ezan dugu, aurretik udaran izan dituzutela ikastaro hauek, baina, e, bueno, orenguak dira, ikasturte osoan e, zehar, e, bueno, eskentzen dituzutenak. E, zeintzuk dira baldintzak, aurretik esperientzia bat izan bar dute, izan ematen duen jendea, edo zerotik e, abiatuko zarete. Es e, bueno, es da, ez erotikasi saitezke do experiencia badik daukazu baita e, ez da sola. Bueno, hor eh esanbarra dugu, bueno, aukera esberdinak daudela astean zehar baitare hemendik bueno, pasatzeko eta ikastara hoetan noski, ba, e, parte hartzeko, animatuko ditugu baitare eskualdeko, bueno, lagunak, es eizen ematen Izen emaitepea irekita dagoelako ez da. Bai, bai, bai, e, apuntatu zaitezke urtean zehar, duzun egunean, eta gure web horrian, vitamine.net, e, daukazute izen horria emateko, edo mail bat e, bidaltzen badizugu, badizu e, faktoria arroba vitamine.net, eta o, telefonoan... Mm -hmm web horrian dena dago e, e, ordutegiak e, prezioak Vai. eta baldintzak eta dena bueno, Informazio guztia zan e, bezala, e, webgune horretan orkaituko duzue Laura, e, bueno, bukatzeko e, ikastaroak aipatu ditugu baina ikastaroez gain ere e, aktivitate batzuk e, martxan jartzen dituzue gainera bueno, du lagutxea e, Friday e, nola da? Casual Friday, casual Friday e, bueno, ba, Ekimena, e, martxan jarri dosote, eh, urtean zehar jarraituko dosote horrelakoak antolatzen. Bai, adibidez Casual Friday eguten dugu eh ilabetean baino eta beti da hirugarren ostiralean, uh -huh. beti. Adibidez, gaur bat, da hirugarren ostirala, orduan daukagu 8:00tan e, Casual Friday e, une honetan izango dugu hainara eh, osko zen ekspoziziba eta gero Khan Brothers egingo dute beraien maketa berriaren presentaziba kanpoan, izango da kontsertu bat eta gero beti daukagu pues, zerbait jateko eta dateko oso merke mm -hmm. bueno, ba, e, lagunak animatuko ditugu entzuleak ere e, mi esker ba Laura gorean izateagatek eskerrik asko mi esker zuen zuen